Si diu de Vull que el dia sigui net clar, Que cap poser Com esteu? Salutacions i benvinguts a una nova edició del Top Musicat. Avui volem començar el nostre programa amb aquest, que tinguem sort, aquesta mítica cançó de Lluís Llach. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs molt i molt bé i amb moltes ganes de posar-me per parlar de tot el que tenim avui, perquè tenim moltíssimes coses. I He d'explicar perquè comencem avui amb aquesta cançó, Exacte. que és per comemorar els 200 números de la revista Anderroc, que aquesta setmana surt a la venda doncs, aquest número 200, un número molt especial on repassa doncs, la música en català els últims, anys, els últims 50 anys, doncs, fa una radiografia molt completa, de seguida us expliquem amb més detall, però avui també tindrem més coses, oi? I tant, perquè avui tindrem aquí un grup mític de les Illes, tindrem ocults, que tornen després de molts anys sense publicar cap disc, concretament 11, i ara tornen amb un nou disc, i amb molta força, i molta il·lusió, nosaltres parlarem amb ells, a veure què ens expliquen, i tenim moltes novetats escogràfiques també aquesta setmana. A la segona part del programa la repasarem. I així, pren, i així Doncs el que fem ara és repassar tot el que ha donat de si sí aquesta setmana de la música en català i ho fem com sempre en format de titulars. Com de suicida, doncs comencem aquests titulars amb My Tips el grup de Valls, que ha publicat el seu segon treball, ha publicat aquest treball situat Inventa el món, un disc en què segueix fidel a l'esca que sempre l'ha caracteritzat, però avança també cap als sonoritats més rockeres, cap als sonoritats una mica més apropades al rigui, tot això sense, mantenir, sense perdre en cap moment la seva forta crítica social al seu contingut polític i també nacionalista, defensant en tot moment la independència de Catalunya. Doncs, més endavant també repasarem a més en detall aquesta, aquesta novetat discogràfica que ens explicaves Pau, però també vull us endavant de a parlar del festival Petits Camaleons. ...que portarà la millor música en català als més petits. Sant Cugat acollirà el proper mes d'octubre d'aquest any, encara que era... ...però ens hem d'anar preparant per aquest festival... ...pensat, com us deia, per nens i nenes, de 3 a 12 anys. Aquest festival reunirà alguns dels grups i cantants més destacats del país... ...com els Amics de les Arts, Charango, Gerard Quintana o Lluís Gavaldà... ...però farà atenció en horaris pensats per als més petits... ...i en concerts de com a màxim mitja hora. Així doncs, els dies 6 i 7 d'octubre ens hem d'anuntar el calendari... ...en aquest festival, el Festival Petits Camaleons... que tenen lloc a Sant Cugat. I ens n'anem ara parlar d'un altre disc, a parlar d'una altra nova, nova proposta, que és en Jordi Gomara, el cantautor, que acaba de publicar un nou treball, el primer, des que l'any 2009 va decidir tornar als escenaris, porta per títol Amor i d'altres dissidències, i manté força l'esperit que porten aquests anys que ha tornat, és a dir, un esperit de cantautor, de cantautor força clàssic, i com no pot ser d'altra manera amb lletres molt, molt crítiques, amb el sistema democràtic actual, aquest sistema que no comparteix gens i que no li agrada gens, ens ho fa saber amb les seves lletres i en aquest llibre també podem trobar col·laboracions molt interessants com les d'Andreu Valor o Cesc Freixas i com, com, com us dèiem al començar el programa avui també hem de parlar dels 200 números de la revista Anderroc. Aquesta setmana arriba al guiós el número 200, un número especial que repassa els 200 moments claus de la història de la música en català dels últims 50 anys. Això és, per tant, des de la nova cançó fins al nou pop independent, també passant pel rock català i el folk. És una guia de la música en català pensada per donar una visió global per saber qui som, d'on venim i cap a on anem lògicament pel que es refereix a la música. Per tant, en aquest número 200 podem una radiografia completa dels últims anys a la música en català, des dels anys 60, 70, per tant, tot plegat per comemorar aquests 200 números d'una revista doncs, ja mítica pel que fa al seguiment de la música en català al nostre país. Doncs a l'Anderroc en n'anem a parlar de 6 Preixes, que ja ha posat en marxa Tocats pel Foc, la setmana passada ens va presentar aquí, ens va explicar tots els detalls d'aquest disc, i l'últim dissabte el va presentar davant del públic de Barcelona el primer concert oficial de, on va tocar aquestes noves cançons en directe va ser el Centre Atesat Tradicionaris de Gràcia i va ser un concert molt reivindicatiu com totes aquestes freixes on va fer esment a la majoria de temes d'actualitat ja sigui el, el moviment 15M el sistema democràtic també el, els conflictes socials a tots aquests temes que sempre ha tractat, ha tractat el cantautor i va voler també fer un gran esment a la importància d'aquest disc, que diu que significa un canvi de cicle en la seva música, diu que, sobretot gràcies a la, a la col·laboració, en el treball de Víctor Nin en els arranjaments, s'ha convertit en un disc més proper, en unes cançons més acústiques, i va remarcar molt aquest gir que està fent la seva cançó, que avança cada vegada més en aquest sentit. I pel que fa a un altre grup de Casa Nostres, Perit, comença una gira molt especial per tota la península ibèrica. Serà eh, durant els propers dies, per exemple, el 7 de juny, aquest mes, serà a Madrid, també el 8 de juny, eh, s'anirà més enllà, anirà fins a Porto, d'Optimus Primavera Sound, i després també tornarà a Casa Nostra eh, per fer concerts dins de Catalunya, per exemple, que farà el 14 de juny a Lleida, dins del Festival Pantagrama, o també el 15 de juny a Barcelona, en el marc d'un festival molt important a Casa Nostra, com és el Sónar. També el 30 de juny seran a Vilanova i la Geltrú, en el Faraday, i també seran a Sant Miquel de Cruïlles i Sant Feliu de Guixos, tot plegant per presentar doncs, aquest disc endavant continu, com sempre, amb el seu peculiar espectacle d'home orquestra, tal com diu ell mateix. Mm -hmm. I acabem aquest repàs de titulars amb la campallengua, que es va celebrar el passat cap de setmana a Manacor, a les Illes, a Mallorca. Aquesta trobada juvenil, que com sempre té un fort contingut de defensa de la llengua catalana va acollir concerts molt i molt destacats sempre la música, sempre és un dels punts forts d'aquesta trobada, en què hi ha moltíssimes activitats, i en guany la música va tenir molta importància amb noms com Feliu Ventura, Antònia Font o Oculs, que d'aquí poc en parlarem qui va presentar en exclusiva en primícia el seu primer disc que vin aquí que te rebentaré, ben aviat en parlarem amb els propis Oculs doncs el primer lloc de presentació va ser aquesta campallengua una vegada més va tenir molt i molt d'èxit amb molta reivindicació i molta bona música, com no? I tant, que sí, va ser molt important aquesta edició de la Campa Llengua. Som el Tot Musicat, i el que fem ara, com deies, Pau, és parlar d'Oculs, aquest grup mallorquí. Ara, quan ja sabeu, acaba de publicar un nou disc. vin aquí, que t'arrementaré 10 anys a l'anterior eh, treball discogràfic d'aquesta formació. Nosaltres anem a escoltar, tots, de seguida els tindrem en el programa, per cert, de seguida conversarem amb ells, però abans el que anem a fer és escoltar una de les mítiques cançons d'aquest grup, que és Mallorca sempre. Doncs avui el Ton Musicat ens acompanya amb nosaltres Jaume Nicolau, el baixista del grup Oculs que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal, Jaume? Com estàs? Benvingut. Hola, dones tardes. Què tal? Què tal? Com estàs? Benvingut. I bé, que vas a publicar un nou disc des d'Oculs que es titula Vine aquí, que t'arribarà 10 anys de l'anterior disc perquè ara us heu decidit a tornar. Bé, és una, una cosa molt senzilla. Eh, no, nosaltres vàrem, vàrem aturar màquines... En el 2003, eh, pues, pen, pensant que, bueno, que havíem acabat eh, les forces de, per continuar amb una batalla que, que portàvem molts anys eh, en marxa i que, bueno, vam pensar que, que ja mos calia un descans. No? Aquest descans s'ha prolongat en, durant deu anys, <ríe> simplement, és això. I ara pues, ens hem vist amb una energia renovada, amb energia suficient, com per tornar, tornar a tornar arrencar i, i tenir ganes de, de tornar-ho a fer. Mm -hmm. Doncs està bé, perquè després d'aquest descans, doncs, ara segur que torneu amb més ganes amb un disc. que Com el podríem definir, Jaume? Jo crec que aquest disc és, és un disc que després d'una etapa, etapa uh, de 5 CD's que són més, més d'estudi, aquest disc és un poc la continuació de del dos, del dos primers que que es, que eren me, més mallorquins. en eh, quan a l'altra din quan a contingut. Eh, jocs que aquest és una continuació, però eh, també en tota, en tota la trajectòria que, que, hem, que hem tingut durant, durant aquests anys, pel no? De, de per, per, per i per per, per valenciar també. Un poc de això, però sí que per això que que és una continuïtat eh, del Bambouli Nacional, que va ser el primer LP, eh, i el Mallorca sempre, que va ser el segon. Uh -huh. Bé, ara ho comentaves, sou un grup que sempre ha defensat molt, no, Mallorca? Sí, és una cosa que... que és que clar, és que els, els polítics aquí no poden molt fàcil, no? Uh, sem, sempre aquí s'estan ficant amb els mallorquins, no, no sé per què, i és una manera d'autodefensar mos, no? i naltros però ho fem d'aquesta manera fent, fent lletres que reivindiquen eh, situacions i coses que, que, que si no ho fem naltros que no fa ningú mm -hmm. doncs està bé aquest sentit doncs, reivindicatiu on, on, on parleu de coses a les lletres doncs, que altres grups potser no s'atreveixen a fer-ho tu creus que hauria d'haver més eh, doncs, ganes per part de la música de reivindicar aquestes coses, les injustícies potser de, de la societat que ens envolta bé, ja són una cosa molt personal. Uh, jo penso que, que, que no, no, no, no, no, podem, no podem obligar a, a, a cap grup a que a que reindiqui coses que que pot ser el senten, però que com a col·lectiu, pues més no no no, no, no? en ficals, no. Uh, simplement som molt, molt uh, nosaltres com a persones ja som ja som molt, molt per, per la llengua i per, per, per coses que són, que són indignants avui en dia encara és molt fàcil fer-ho uh, i això el, el traslladam uh, pues, a, a les lletres i grup mm -hmm. que és, molt, és una cosa molt natural Bé. però insisteixo que, que, que grups com, com no sé, qualsevol altre uh, no, no, no pot obligar a ningú a que, a que reivindiqui coses que pot ser com a col·lectiu quan no, no, no, no han nascut el projecte no han nascut per fer-ho, no. Okay. No veu cap d'Oculs, Oculs el cols, el cols ha nascut per això, també. Bé, aquest títol, en aquest disc l'he posat per títol, vine aquí que t'errebentaré. Com heu fet aquesta sí. elecció? Com heu decidit això? Bé, eh, el, a veure, aquest, aquestes cançons noves, hi ha bastantes cançons que, que a dintre de la lletra hi ha dites mallorquines, dites molt populars mallorquines. I, I aquesta és, un, és una d'elles. I a, a part de que és una d'elles que no surt de cap tema, doncs, pues, eh, entre vàries, entre vàries, eh, và, vàrem triar aquesta. No, no, no té més. Uh -huh. És un poc, també, és, un, és, és... Vine aquí que t'ho també és un poc, és el que... T'adona a entendre el que hi ha dins del disc, també, un poquet, no? De, de, de, de, de, de reivindicar pues, eh, molt aspectes mol mol despetes que a cada cançó eh se xeerro una mica de cada cosa. Mhm. Ha fet Jaume, més que ara que veu de publicar un nou disc, però durant aquests últims mesos no ho estat parat, sinó que heu participat, per exemple a la campanya lingüan del 2011 i també el d'aquest any, el passat 2 de juny, per tant, no ha parat, eh, de fer coses. bé, de fet, l'any passat, el 2011, vàrem decidir jo i el jaume germà, que som els dos o sí, sigui, els, els oculs són tres components, eh, diguem, històrics. Dels tres, l'any passat, dos eh, m'ho van posar d'acord per, per, per mirar de fer, no sé, uns quant, quants bolos i, i mirar si, si m'ho sentíem a gust, no? I també una mica la resposta de la gent. Això, doncs, pues, un, un dels primers que van va ser la Campa Llengua l'any passat, no?, del 2011. I, eh, bé, va ser un, per nosaltres va ser un èxit perquè vam comprovar que la gent encara se'n recordava de nosaltres. Després de nou anys, se'n recordaven així. I això també té bastanta culpa el fet de que hàgim tornat eh, diguem, a primera línia. Uh -huh. El tema del disc, del disc és que nosaltres teníem molt clar que si tornàvem havíem eh, de tornar amb, amb un, un tema nou. No podríem tornar visquent de rentes dels CDs que ja teníem gravat de fa deu anys. Sí. Teníem molt clar que si tornavem eh, era, era per dir alguna cosa nova, no per per viure de rentes. Uh -huh. I precisament, ja i aquest tema, aprofitem per parlar d'aquesta doncs, iniciativa de la, la Campa Llengua. Eh, bé, una iniciativa doncs, força interessant no?, per també reivindicar la música de Menor de Mallorca, no? Sí, sí, sí. Uh, la la Campa Llengua és una, és una, una fita que, que ja fa no sé quant anys fa que es fa, però molts, i que serveix perquè les noves, sobretot serveix perquè les noves generacions eh, s'apuntin, s'apuntin al carro de, de reivindicar la llengua, perquè és, és que si no, si, no, si no fos per la camp de llengua pràcticament no hi hauria un punt un punt de, de reunió per les noves generacions estic parlant, eh? O sigui, és, és una cosa que, que val molt la pena tenir un compte i, i, i, i apoyar-ho en el màxim perquè és que és es que és l'únic eh, lloc que allà on les noves generacions eh, tenen, tenen opció eh, viure en català. Uh -huh. sí. Precisament, en aquest Última Campallengua, en el 2012, heu presentat, podríem dir que no vist, ho dius, l'havíeu presentat ja en una festa mig privada de presentació, sí. però la presentació en grau públic va ser aquest, uh, aquest passat cap de setmana. Sí. Com va anar? Uh, va anar molt bé. La veritat és que, és que per nosaltres també era una mica de, una prova de foc, perquè clar, en uh, uh, nosaltres sabíem que hi havia un sector de gent que ja mos coneix des de, de, de sempre que estarien allà, no? Però eh, per nosaltres era una prova de foc el fet de eh, connectar amb la gent jove i també amb els temes nous. Temes nous que encara no, no han escoltat, perquè el disc està a les tendes però encara no ha començat la promoció d'aquest disc. No hi ha Els vídeos encara no estan acabats, estan fent ara per poder aportar al YouTube i per, per, per poder promocionar pel pel, Spotify, pel Facebook, per, per tot allà, no? Clar, eh, tot això no en què hem començat, però així i tot eh, ja vàrem veure gent que, que s'hi coneixia cançons, eh? No sé mm -hmm. exactament com ho van fer, però <laughs> hi havia gent que cantava ja les cançons noves. Mm -hmm. Durant aquests anys que heu estat lluny dels escenaris, teniu la sensació que el públic volia que volia que tornésseva unat rebunt, eh, bueno, cartes o eh un gent que us parlava i que us demanava que tornéssis als escenaris? Sí, eh, a veure, el scriptop va començar per quan van descobrir un, un, un grup al Facebook que un grup que es de que tornin els ocus, al el Facebook i va ser una grana sorpresa, perquè quan vam donar això, pues eh, Uh, va ser quan, quan realment no van començar, uh, a xerrar, na, a xerrar de la possibilitat de tornar. No? Uh, la, gent, uh, uh, la gent, del grup, del grup aquest que tornin els ocults del Facebook, pues això, era gent que, eh, uh, moment de la seva, pensant de que, ostres, si, que seria l'hòspit del Nadal, si cal o sigui, que diu, pq es a veure els ocults en directe, si pq es a sentir, sentir el país veis petits, sentir, bueno, saps, cançons i, i Se, se allà s'entablia una, una, una, no sé, una, alguna cosa entre, entre els mateixos seguidors. No? Dir, ara mateix està, està parat aquest grup, perquè clar, ha, ha perdut sentit una vegada entornat, però en, me'n recorda que hi moments, en el, en el 2010, a finals del 2010 o així, que, que això me'l va ajudar a per, per començar a parlar-ne de la possibilitat de tornar. Podríem dir que sense aquest grup doncs, no, no, no hauria estat possible aquest retorn? Uh, a veure, jo no crec que fos determinant, però, però sí que és allò que bueno, vas, vas trobant gent que te deixava tal, quan, quan te trobes en parles, amb els, amb els amics, però vull dir, no, no, va ser, no va ser determinant, perquè de fet, l'any passat... El bateria nostre no, no va venir, nosaltres vam agafar un, bate, un bateria suplent. Mm -hmm. Per ser el, el volot l'any passat, la camp de llengua, entre, entre elles. No? Uh, però bé, uh, enguany sí que s'ha apuntat a la nostra bateria original i clar, ara som, som els originals, no un altre cop. Mm -hmm. Com és? Que en un primer moment no, no es va acabar d'animar? La bateria? La mm -hmm. bateria fa o pot tens que havia tingut un, un, un nen petit, i, i ell, però, no, que no era el moment adequat per ell de posar-se en marxa. Perquè, clar, vulguis o no, això, això te, te, te, te, li ha de dedicar temps. I, i després de tant d'anys, pues, bueno, aquest temps l'ha hagut de treure d'un altre lloc, no? Vull dir que ha hagut de fer puestos dintre les regènes de cadascú per, per trobar el món i per, per ensejar per, per preparar coses noves. És no, no ha estat senzill, però hem, hem estat capaços de fer-ho. I, no, no... I penso que ha volgut molt, molt la pena uh -huh. de fer de resultat. Més home, i un cop fet aquest disc, ara toca la, el moment de presentar-lo no? davant de, del públic. Eh, bé, per on no el presentareu? Suposo que per Mallorca, però també passareu per Catalunya? Teniu una mica de previsió? Sí, la... a veure, nosaltres estem en contacte de la discogràfica, el Uh, ara ells està muntant una miqueta de, de promoció per, per Catalunya sobretot per Barcelona i la possibilitat de poder fer alguna presentació allà també mm, ara bastant, bastant muntant i no t'ha pogut xerrar de dates ni res d'això però jo m'imagino que en cas d'un mes o com molt dos uh, passarem per Barna segur uh -huh. I què us agrada més? Aquesta fase de presentar les cançons en concert o bé la fase de composar, Jaume? A veure, eh, la veritat és que ha estat, ha estat més difícil composar i gravar perquè eh, pràcticament, eh, vam, a veure, les estructures i tot això ho van pràcticament improvisar a dins, a dins de l'estudi. Ha estat un disc molt directe i, eh, i una vegada el tens gravat eh, ha estat molt fàcil eh, fer-lo sonar en directe perquè... Eh, eh, és que pràcticament quan ho fem en directe, com que és lo mateix que hi ha al disc, doncs pues, sona prà pràcticament igual. No? Això és el que molts han fet sobre els que han estat els directes. Uh -huh. Molt bé, nosaltres doncs estarem pendents d'aquests concerts de presentació d'aquest nou disc. Vine aquí, que t'ha Un disc que comentava Jaume, que segueix molt la línia dels dos primers eh, treballs d'estudi que ho vau fer. En aquest sentit també, pa, amb oli nacional, arrascutarem sí. aquella cançó tan significativa. Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera. Molta salut. No Molt ve, moltes gràcies a vostres, eh? Adéu, Ciau. sitting git on am sta on a nambolga da zripelli no am sta on an tappa zitinchi da ze de ga when Gràcies. Doncs bé, estàvem escoltant ocults. amb aquesta cançó també, podíem dir, bastant mítica d'aquest grup, eh, Pam Nacional. Déu ni del ritme d'aquest grup, eh, Pau? I tant, un grup molt animat, molt actiu sempre, i així ho demostren en el, nou, en el nou disc. Doncs avui a Tot Musicat hem volgut parlar d'Oculs, ara que fem més canviar completament de registre i us parlem també d'un altre grup que publica el seu segon disc, Inventa el món. Estem parlant de MyTips. Música Ajuts que surta Són My Tips, que ens acaben de presentar aquest, primer, aquest segon treball, aquest segon disc d'estudi, Inventa el món, un disc que ha mantingut sempre aquest punt d'escà que sempre ha mantingut el grup, aquest punt d'escà que l'ha caracteritzat durant els 10 anys que porten d'història, durant aquests gairebé 10 anys, però en aquest disc han volgut fer també un pas més al grup, han intentat incorporar sonoritats més rockeres, algunes dosis de rigi també, la, la qual cosa ha portat a un disc molt més madur que els anteriors treballs, que es va molt, molt més treballat. La lluita, la crítica, segueixen sent un dels pilars bàsics de les lletres, sempre des d'un punt de vista optimista. Per exemple, en Màtics ens parlen dels conflictes socials, però sempre fent una crida a millorar tot el sistema. En aquest disc hi trobem fortes crítiques als bancs, per exemple, en temes com aquesta que sentia mare circ, o també crítiques a la policia, com en l'home que dibuixava Papallones. Però podríem dir que el gran protagonista, el verdadero protagonista del disc és el país, és Catalunya, i és que temes com tocar el cel amb la mà, dedicat també als castellers, o ben furiós, deixen molt clara la seva aposta per la independència, per el dret a l'autodeterminació, i no, no deixen dret a dubtes. També hi destaca, en, entre els 12 temes que conformen el treball, una versió del gran clàssic, ja, de què volen aquesta gent, que el grup també ha volgut, ha volgut versionar amb aquesta sonoritat més rigui, amb algunes dosis de pop. El treball es pot descarregar ja de forma gratuïta des del seu web, i va ser presentat el passat, di, el passat dissabte dia 9, a la festa d'aniversari de, de la Colla Jove de Valls, on My Tips va tocar juntament amb escassa llibertat i república escà. Molt bé, doncs tot això pel que fa a My Tips, el top musicat el que fem ara es canvia bastant de registre. Anem a parlar d'un altre cantant, en aquest cas, que aposta per una música diferent. Vaja, jutgeu vosaltres mateixos, es tracta de Jordi Gomara. ser de enfogos, ella redonda y blanca, el broto espantinado, me un sapastra que conserva la vida y ahora la rebassa. Ella fina enigmática, un siglo encapitjada. Fa pels peus de l'home que volia tocar-la. S'agraden de fa temps i ell per poder mirar-la. Cada nit es desprèn del foc i de la brasa, del foc. Poso ells com taronges que il·luminant sa cara. S'agraden de fa temps però no poden tocar-se. Només des de molt lluny es fan la cara a cara. Ell és ardent, fogós, ella rodona i blanc. Eclipsi és el nom però ...estem escoltant Jordi Inglomada... ...que acaba de publicar Amor... ...i d'altres dissidències. Es tracta del primer disc des que l'any 2009 va decidir tornar als escenaris. En aquest treball, el cantautor aposta per unes cançons que barregen, com sempre, temes personals, amb d'altres, amb un fort contingut social i polític, sempre, com ja el sabeu, des d'un punt de vista crític amb el sistema democràtic actual, tal i com es pot comprovar, per exemple, a Circ Democràtic, una de les cançons mers en referents d'aquest nou àlbum, d'aquest nou disc de Jordi Gomara, Amor i Dissidències i d'altres dissidències. Al llarg dels 14 temes d'aquest nou àlbum, com fa un repàs de les cançons més representatives de la seva anterior etapa, així com també eh, les, les que ha anat composant durant els últims mesos. Es tracta d'un disc molt treballat musicalment, en què també hi destaquen les col·laboracions, entre altres, d'Andreu Valor i també de Ses Freixes. I, eh, bé, és un disc que va molt la pena. Eh, N'estarem molt pendents des del de tot musical, Pau? I tant. I un disc que es va presentar a Blanes, a la taverna d'An Esteve, el cap de setmana passat, eh, en un concert íntim molt directe, i on els assistents van poder comprar per primera vegada aquest CD, que ben aviat arribar també a les botigues. Mm -hmm. Doncs tot plegat pel que fa Jordi Gomara, estem molt pendents d'aquestes novetats discogràfiques, avui ja s'ho parlat de Jordi Gomara, el musical, també hem parlat abans de My Tips, Ocults, i el que fem ara és parlar d'un nou treball també, d'un nou disc, d'un grup que es diu Marge d'Error, un grup que trepitja molt fora casa nostra, formatia part, per exemple, d'aquesta escena formada per grups com Amelie, Terapeuta de Xoc, i, i ara també i hem de doncs, sumar Marge d'error, si us sembla, anem a escoltar primer una de les cançons més referents del nou treball de Marge d'error. No penso perdre el temps un altre cop, no vull parlar més del tema, ara vull caudir amb la meva gent, i de la nit que ens espera... up Not and so, so bad. Bad.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 doncs són marge d'error, una de les noves ofertes de la música en català, que grup que acaba de debutar amb aquest seu primer disc sense fre, havien trit ja una maqueta fa un any i mig, però vaja, aquest és el debut oficial, el debut de veritat, d'aquesta banda molt nova que arriba de les comarques gironines, de moment de fet el disc només es pot adquirir allà, a Girona, a la botiga de discos coll, i també evidentment a través d'internet i de les plataformes habituals com el, com l'iTunes. Doncs bé, abans de res anem a sentir com es definirien aquest, aquest grup i què ens diuen els membres d'aquest grup, en Joel Múrias i l'Ales Rodríguez, dels dos membres que conformen aquesta banda, què diuen d'aquest disc, d'aquest sense fre, que acaben de publicar. Una proposta que, que, que ara mateix no hi és, o, o ha sorgit una mica recentment aquesta música en català per, per gent jove. Però, a els que es poden trobar al dos d'aquest disc són 12 cançons, amb guitarras potents, amb melodies enganxoses, i que bàsicament és seguint les influències del, del rock anglès i americà que, més actual d'ara doncs intentar traslladar això a, a l'àmbit en català. Bé, doncs d'aquesta manera el Joel Morías i la l'Aleixer Rod Rod Rodríguez, i el que en també, ens explicaven doncs, que hi podien trobar en aquest nou disc que els Sense Fres, però també el que volem escoltar, també en declaracions en aquest programa és saber quins són els seus referents. Així ens ho explicaven ho han tant que són diguéssim com més concàrrecs diguéssim, o com més òperes, sí, sí. com més doncs d'aquesta manera el Joan Morías i l'Elis ens explicaven doncs quins són els seus referents, ara doncs també anem a parlar una mica de les lletres un disc, que Pau, amb unes lletres doncs són molt diverses, eh, molt atents a les noves realitats socials, no? Exacte perquè sempre es parla molt d'aquests aquest, grups busquen aquests grups més joves encarats un públic més juvenil, només parlen d'amor però en aquest cas també busquen altres... Van més enllà, no? més enllà, no només es queden aquí, perquè volen fugir una mica de, també d'aquest tòpic de, i d'aquesta crítica que sovint se'ls hi fa tot aquest estil de grups. No uh -huh. Doncs, escoltà, com ens explicaven, doncs, eh, com són les lletres d'aquest nou disc sense freds? El que intentem en és ser una mica variats, perquè ens trobem que el que critica bastant gent de dels grups joves, diguem, més que sembla que, que només vagin encarats a parlar d'amor, amor i amor. I nosaltres dos és variar una mica, evidentment que tenim lletres que, que parlem d'amor, perquè parlem de coses que ja pugui passar tu, o de temes més, més que pugui passar a la resta de gent, però també parlem de alguna fem amb una referència a política, sempre hi ha una mica de de tots aquests Bé, doncs parlen de molts temes i un dels, dels grans referents un dels grans punts forts d'aquest grup és aquest disc perquè no l'han editat de qualsevol manera l'han editat a l'estudi ha estat produït per en, Marc, per en Jesús Rovira perdoneu, de l'Axambustó un membre d'Examvostor, que ha participat en tota aquesta producció del disc, els ha ajudat, els ha aconsellat en tot, de fet ja els havia aconsellat en l'anterior maqueta, i una ajuda, sens dubte, que sempre va haver-hi que un, un músic de la seva talla es pugui involucrar per, amb aquests grups joves, perquè això els hi ha donat molta seguretat l'hora d'editar aquest disc. És molt positiu, no? Algun cop el Tot Musicat haurem d'analitzar doncs, això, no? Com a grups eh, ja consolidats donen suport doncs, a grups que, que comencen, no? Ja produint nos el disc... Són maneres d'ajudar-los doncs, a fer-se enlloc. Exacte, no? i és una bona oferta. Al moment, moment de crear un grup, un grup jove, segurament no té, les, no, no té els mecanismes necessaris, però tampoc sap ni com ho ha de fer en molts casos. No sap cap on ha de tirar, quin, quin és el procediment a seguir per poder gravar un disc o per poder gravar una maqueta i tenir aquesta ajuda d'un músic que porta tota la vida treballant i que sap perfectament què s'ha de fer en cada moment doncs sempre és una ajuda molt i molt important. Uh -huh. I des del grup, des de marge d'error, també veuen això amb bons ulls, i així ens ho explicaven per aquest programa. És una persona increïble, que t'ajuda moltíssim sense, sense esperar res a canvi, sense, sense conèixer-te de res, i està predisposat a, bueno, a currar moltíssim per tot. I amb ell el vam conèixer com vam agravar la maqueta fa, fa un any i mi aproximadament, i bueno, quan volíem gravar el disc no va ser gaire difícil pensar on volíem fer-lo. Doncs bé, com dèiem, veuen amb bons ulls, això de l'Axambusto, que Jesús Rubida col·laborés en la producció d'aquest disc. Mm -hmm. I bé, un cop publicat aquest disc, fa molt poc, encara tenen molt poques referències de com el públic ho ha rebut, però sí que el grup ja comença a fer una valoració d'aquesta re... rebuda que està tenint el disc i estan molt i molt satisfets, sobretot per la rebuda que va tenir un vídeo promocional que van fer, anem-ho perquè en diuen. El que ens va impactar molt va que en, en dos dies vam, vam fer més 2.000 visites al, al vídeo per promocionar i per ensenyar la gent al dia que sortia el disc i això va ser un, una gran satisfacció. Bé, doncs som marge d'error, com dèiem, molt satisfets, esperem que els esperi un gran futur aquest grup, oi, Pau? Sí, doncs segurament, de moment estan fent passos molt ferms, porten molt poc temps i acaben de publicar aquest disc, i és cert que, com m'explicava ara, ja van tenir moltes visites només de publicar el vídeo, també les xarxes socials cada vegada estan tenint millor acollida, i bé, un estil de música que cada vegada està creixent més, abans ho comentaves, el, grups com AmiAli, grups com Teràpia de Xoc, s'han fet ja un nom molt important en aquest món, en aquest, dintre d'aquest estil de música, i segurament aquesta, aquest estiu de música estiu de música de realment, seguint aquest rock anglès cada vegada tindrà més importància, perquè cada vegada n'està tenint més, és un fet, i per tant segurament aquest grup acabarà creixent més d'on està ara. Imaginem que cada vegada anirà més aquest estiu de música i aquest grup en concret. I tant, de ben segur que sí, des aquí el Top Musicat ho seguirem, de moment avui hem volgut escoltar el Joel Morías i l'Aleix Rodríguez perquè ens expliquessin doncs, aquest primer disc de marge d'error, Sense Freem, el que fem ara doncs ja arribem ja al tram final del programa i com podíem, no podem acabar d'altra manera d'avui que escoltant una cançó d'Inspira, Focs i Brases, del nou disc i Roses us expliquem silenci verge i crits hereus del vespre som el foc d'ahir a la nit les brases del matí i fem fora les cendres que només són molèsties i ara corre. Espira-se i et fa viure Bé, estem escoltant Inspira en focs i braces aquesta formació de casa nostra que està acabant gira. De fet, els hi falta un últim concert que tindrà lloc a Barcelona la propera setmana. Serà, atenció, al dia 16 de juny. Podeu comprar les postres d'entrades. Per aquest darrer concert de la gira serà l'Auditori de Barcelona, l'Auditori de la capital catalana. Nosaltres, amb Inspira, amb focs i braces, arribem al final, Pau. Exacte, però com sempre, tornem la setmana que ve amb moltes més novetats, amb molts més grups. Ja us anirem mirem informant de ja, tot plegat. I tant que sí. Serem aquí, com sempre, el Tot Musicat, un ple, com cada setmana, a acompanyar-vos. Salutacions des del control de so de Francesc de Vaques, i de qui us hem parlat Pau Planes i David Bono. Passeu tots una molt bona setmana. Adéu-siau. respiras avui i ets viure el moment si fosim tots els instants que la vida ens lega